G.K. Rowling G. K. Rowling többszörös dínyertes Harry Potter sorozatát 80 nyelvre fordították le, s 7 kötete több mint 500 millió példányban talált gazdára. A regény folyamból készült 8 film ugyancsak óriási sikert aratott. Teljes egészében jótékony célra fordítják a Quidditch évszázadai és a legendás állatok és megfigyelésük című könyvek, Utóbbi egy filmforgatókönyv megírásához is ihletet adott a szerzőnek, valamint a Bogárbárd mesé című kötet eladásaiból befolyó összegeket. Rowling közreműködött egy színdarab megalkotásában is, amelyet Harry Potter és az Elátkozott Gyermek címmel mutattak be Londonban 2016 nyarán. 2012-ben indult útjára a Pottermore nevű digitális vállalkozás, amelynek weboldalán a látogatók mélyebb betekintést nyerhetnek a varázslók világába. Az írónő az Order of the British Empire kitüntetés mellett számos cím és díj így a francia Becsületrendé és az Andersen díjé. Valamennyit a gyermekirodalomértett szolgálataiért kapta.